Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o um mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FUNSACAST, o seu podcast. Olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Sim, meus amigos, por um tempo eu consegui voltar aqui, gravar rapidinho aqui, é, meus amigos. Lembrando a vocês que eu tenho um blog funsabeta.blogspot.com, funsabeta Funsa beta, sem o um cedilha, estou nos feeds agregadores de podcast. Castbox, Spotify, enfim, você procura no teu aplicativo favorito, você acha lá FunsaCast, tá lá o seu podcast também Estou também no Facebook, estou no Youtube até quando eu não sei, e também estou no querido Meiteal.tv E faço lives também, sim meus amigos, eu estou fazendo lives, enquanto eu não consigo gravar, eu faço algumas lives de noite assim e tal Estou fazendo inicialmente em dois lugares, estou streamando na Twitch, Twitch.tv/funsaquest e também na The Live, funsaquest, sem o cedilha, traço Paul, P-A-U-L. E tenho um e-mail também, quem quiser mandar alguma coisa aí, pode mandar, ó, paulsile, p o l s i l e arroba gmail.com. E desde já eu peço que vocês deem aquela força, aquele joinha, aquele comentário maroto, criticando, me dando os parabéns, enfim. Faça o que você quiser, porque é o seu podcast e ainda não tem a senha. Claro que não tem a senha, mas assim, será que com esse coronga eu estou mais sensível para dar a senha para vocês? Não sei, não sei. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não sei também, <risos> e é isso aí minha gente, eu tô gravando agora, eu consegui gravar agora, como é que vocês estão aí, cara? como é que vocês estão aí, como é que vocês estão com esse coronga? vocês fechados, trancafiados pelo corongavírus vírus, ou não? <risos> vocês estão saindo lépidos e fagueiros pelas ruas de nosso querido Bostil, está nos bares... Tomando uma cachaça, aqueles bares tem, tem que abrir de forma clandestina, hein? Clandestina. Porque se passar os homens aí miou o negócio. <risos> Falando dessa, desse mal aí, eu tô bem, cara. Eu tô bem. Vou falar pra você, eu tô bem. Meus pais também bem, também. Eu falei no, no, no informativo Funsa Cash que eu deixei aqui, que eu tô dando na esteira lá e tal. A gente teve contato com parente e tal, esse parente faleceu, ele tinha covid e tal, e tal, e tal, e tal. Então tá tudo bem com a gente, assim, deu uma com um sintoma de leve gripe, assim, na minha mãe, assim, só a garganta inflamada, mas tá tudo bem com ela, agora tá tudo bem. E aquele negócio do coronga aí, veio o nosso querido presidente... Jair Mercias Bolsonaro, a imprensa também é foda pegar esse, esse contexto e tacar de uma forma ruim, assim. E nosso querido presidente, aí pergunta, perguntaram pra ele e tal, eu tô sabendo assim por cima, porque eu não tô acompanhando muito noticiário, porque, até porque só tem tragédia, e eu recomendo mesmo, Mas é aquele negócio, meu pai tá toda hora no noticiário, querendo saber do corunga, aí fica no zap, é aquele negócio, falo, a gente fala, a gente fala que isso aí deixa as pessoas paranoicas, deixa as pessoas depressivas, mas não quer saber, não quer saber. Vamos fazer o quê? Para de enrolar, Funça, fala o que você tem que falar, porra, como diria Olavo de Carvalho. <risos> Aí perguntaram para ele está preocupado tal com, com, com os parentes assim de quem faleceu assim aí falou esta declaração aqui que eles lamentam, mas ele lamenta que ele tem Messias no nome mas não faz milagres <risos> aí eu achei engraçado cara também minha mãe achou engraçado, assim Mas os imprensa progressista fala, Ai, mas ele não tem empatia com as pessoas que estão morrendo, que estão doentes nos hospitais da Coronga. E eu vou dizer uma coisa pra você. Pelo menos ele foi sincero, cara. Ele foi sincero. Apesar de do governo dele tal, ter traído, estar tentando derrubá-lo a toda hora, tal, também, também, faz umas cagadas também. Não vamos passar pano para nenhum lado aqui. Mas assim, ele foi sincero, cara. Ele faz o que ele pode, tal, tal, dar verba para a saúde e tal, mas é aquele negócio. Desde quando que a saúde está ruim? Desde quando? Desde que eu me conheço por gente a saúde é uma merda. É assim como desde que ela se conhece por gente. Como minha, meu, avô, meu avô desde que se conhece como gente. E bisavô, tataravô e tal. A saúde no Brasil nunca foi excelente coisa. Muito pelo contrário, bicho. Sempre foi uma merda. E é melhor, pelo menos o Jair Bolsonaro ter dito isso do que ver esses progressistas, esses esquerdistas, que falando bonito para consolar as famílias e tal, mas, na verdade, eles não fazem porra nenhuma disso daí. Eles estão lá para chupinhar o nosso dinheiro. A verdade é essa. É uma merda esses caras aí. Ai, ai, ele não pode falar uma coisa dessa. Tem que ter empatia com as pessoas. Isso não é coisa que se diga... Meus amigos... Olha, a hipocrisia desses filhos de uma puta. Pega o dinheiro do povo e limpam a bunda com o seu dinheiro, meu amigo. Limpam a bunda, limpam um cu. enfim, o dedo assim no cu, dá aquela giradinha pra tirar a merda das pregas deles com o seu dinheiro. São os hipócritas do caralho. E isso tem que falar mesmo. Tem que falar. esses políticos merda aí que a gente tem que não tem escolha, você não tem escolha, você tem que seguir a manada, você tem que ser mais um. O voto é a arma do cidadão. <risos> Teu cu que é a arma do cidadão, meu amigo. Ai! Chega de me indignar aqui, tô Já tô surtando aqui uma doideira tal, tal, tal. Vamos ver aqui o que interessa, <risos> eu tô no Facebook aqui abrindo o um abraço, olha só o que, que eu tô falando, eu tô abrindo aqui os posts aqui da galerinha Beta. o grande Gadonan aí, um abraço pra ele aí, Renan, rei do Jó, tá compartilhou uma notícia aqui, jovem faz festa Com dinheiro de auxílio emergencial. Ele comentou aqui. Eu, aí, Ele recebeu. Tá gastando com bebida tudo. Ah, é. Só para rir mesmo. Só para rir mesmo. Vamos ver o que temos de novidades aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tô abrindo os verbos aqui. Ah... Nosso querido K Kinderson Nunes separou, hein? <risos> ah, é... <risos> Eita, nós, viu? Esse -Kinderson é... É, Já Coquinderson... Até os Betos fizeram o bolão. Quanto tempo duraria esse casamento? Vamos ver até quando, quando, quando que eles se casaram. Vamos pesquisar aqui. O Casamento, eu tô digitando com uma mão só, porque vamos ver aqui. Quando que foi esse casamento de merda? Aqui? Só mostra vídeo, bicho. Eu não quero vídeo, eu quero notícia, cara. Eu quero notícia. Dia 28 de fevereiro de 2018 eles se casaram. Aí quando foi o divórcio? Acho que foi ontem, né? Foi dia 29 do 4. Quer dizer, durou dois anos e dois meses, cara. Você, Betinha, que fez o bolão e colocou dois anos e dois meses, você ganhou aí, cara. O <risos> que, que eu posso dizer desse ruminante aqui? O que, que eu posso dizer? É simples, cara. Pegou uma P-Gamer que se aproveitou do sucesso dele. E agora separou e vai ter, provavelmente, a metade do patrimônio deste chifrudo. <risos> Sim, meus amigos. A realidade dói, meus amigos. E você vê, durante o casamento, ela rebolando a bunda. É, o nosso querido Kirk Anderson, sendo um liberal conservador, na concepção do nosso querido Fidalgo Barucki, Um abraço pra ele, caso tenha ouvido aqui. Um grande liberal conservador que deixa a mulher mostrar o rabo pros amigos. Mostrar o rabo no estragrelo. Deixar o outro o personal ficar atrás dela de piroca dura. É. Ah, mas eu tô. Mas ela, é minha esposa. Ela pode dar o rabo pra ele, mas é a minha boca que ela beija. É assim mesmo. Que é um cucão reformado, meus amigos. E tem que tomar no cu mesmo esse querido Kinderson aí. Que provavelmente não vai aprender a lição. Não vai aprender. Vai arrumar outra idiota. Idiota nada. Idiota é ele. né Vai arrumar uma outra sanguessuga. Que vai provavelmente chupar a metade que a outra já chupou. Vai chupar 25% no caso. Mas enfim... O segue a vida, né, como diria o outro Segue a vida Tô até vendo as fotos aqui do casamento Casamento é um lugar bonito e tal Ai, que coisa linda, mas Na igreja simplesinha tal Na beira da praia Ai, que coisa mais cocô, meus amigos <risos> Vamos ver, aqui que nós temos de novidade aí. Ah, temos outra novidade aqui Vamos ver, vamos ver Nosso querido Chimpa <risos> fez uma live aí descascando o abacaxi, falando mal de todo mundo aí, do Knut, do Hernani, descastam todos os hipócritas, que ele é vítima desse, está sendo perseguido, que eles não gostam dele porque ele é preto, pobre... E fudido e tal, e tal, pra começar, nosso querido Chimpa. Nem preto é, cara. Ele é pardo, cara. <risos> e segundo, ele não é pobre e fudido, não, meus amigos. Ele tem Xbox, tem PS4, tem Cadeira Gamer. Você vê a hipocrisia do cidadão. E ainda tem gente que segue ele. Tem gente que o segue. Pra cima e pra baixo, e persegue os outros também, os Minions do Chimpa, os Chimpa Minions, como diria o outro. <risos> e o que, que eu posso lembrar das histórias do nosso querido Chimpa? Ele é dos grupos betas tal, assim. <risos> Ele cunhou termos assim como Putinha Gamer e tal. Do, do menina ranço também, é, foi engraçado enquanto durou, mas aí com, quando mostra a hipocrisia, já viu, né? O que, que eu posso dizer? Eu não sei dos outros também, se os outros são assim, eu não posso dizer como que é a vida dos outros, do Knut, do... O que mais ele falou? Falou do Hernani, falou do, do Corvos, falou do Migtaupera, <risos> falou da turma toda aí. E aí o Hernani fez uma resposta aqui Deixa eu abrir a resposta aqui do, do Hernani Deixa eu ver se eu abro, Pera aí, Tá meio devagar aqui essa jossa aqui É foda, bicho, é foda <risos> Ah, e o Hernani falando aqui Ah, Hernani também é foda, hein Caveira Game ficou bêbado na live e foi cagar muito chapado. Porém, ao sair do banheiro, esqueceu de botar as calças e apareceu completamente nu na frente da câmera da live do YouTube. Ele já removeu a live. Espero que isso não dê problema para ele. Será que isso pode derrubar o canal? Acho que não deu tempo de ninguém pintar. Ei, também o Renan também é um manjarro, hein? Puta que... <risos> Um abraço também, Hernani. Um abraço pra você. Olha, teu podcast tá ficando legal, cara. Tá ficando muito bom, muito bom mesmo. De qualidade, como diria o outro. E o pior é que eu não tô achando aqui a resposta do... Então, quando... Aquele negócio, quando você quer as coisas, você não acha. Quando você muito quer, nada acha, nada acha, nada acha. Achei, achei, achei. Falando sobre o patético dossiê feito pelo XimpaCast. Ele reclama que eu doei algumas vezes apenas e R$ tá, é, A pessoa faz a doação e ele ainda reclama. E ainda fala aqui, ó, tem videogame, tem cadeira gamer. Que... Ai, meus amigos, o Chimpa, cara, é pra ignorar, bicho. Vamos ler aqui. Ele não é negro, e falou que... Ele fala que o Hernani é Mictal em Celbeta, mas ele não fala isso. Na verdade, é o um programa para homens. Queria que apagasse o programa dele. Falou que não é justo, por causa que ele paga servidor e tal, e tal. Que os outros tentaram ajudar ele, o Kinute. O Eduardo monetizar o Canal ele não quis. O Hernani tentou ajudar ele. arrumar um contato para conseguir um trampo ele não quis. Ai é, ai, é, é, é, o Chimpa, nosso amigo maluco. <risos> é muito mau caráter, cara. É, deixa melhor deixar esse Chimpa se fuder aqui. Deixar pra lá. Nossa, deu um lag na mente agora, eu, eu vou tentar, eu acho que eu não vou editar nada, eu não vou editar nada desse podcast aqui, só vou dar uma ouvida por cima, tal, tal, porque eu quero fazer um negócio que nem o Romero faz, o Romero não edita o podcast dele, ele deixa as pausas dele bonitinho, tal, É coisa de filósofo, de coisa de, de intelectual. <risos> Se cuida aí, ó, Pondeó, novo filósofo, nova sensação aí vindo de pelotas que vai aterrorizar e vai chacoalhar as bases da filosofia bostileira. <risos> Enfim, tem a, tá falando aqui que Provavelmente o destino dele será dar aula em escola pública de filosofia. Dar aula para projetos de marginais, cara. Ai, coitado do Romero. Mas ele é muito, gente. Um abraço aí para ele também. Um abraço. Um baço. A não ser que tenha perdido o baço. Mas enfim, um abraço para o Romero aqui também. Ah, o nosso querido Absurdix, o Gabriel, um abraço pra ele aí. Nosso querido Incel grande homem aí dos grupos Betas aí, grande zoador aí. <risos> mandou aqui um relato de Betas heróis que boicotam colheres. Ah, ele mandou um brinde aqui, vou lê-lo para vocês. Betas, se hipoteticamente, eu estiver de fato apaixonado por um vereador emo da minha idade, eu deveria tacar o fundo se para a sociedade sair do armário e assumir relacionamento como um bom abelha. Chá? Traduz a abelha para o inglês e você vai entender. Lembrando que hipoteticamente gosto muito dele. Lembrando que não é o Absurd Jackson que falou, é outra pessoa. <risos> <risos> Lembrando de outro beta boy, contador aí. <risos> Lembrei agora do Toguro com a Sayuri aí. <risos> casal que tá abalando as estruturas da internet. <risos> Mas falando sério, assim, eu, pelo que eu vi no, nos vídeos dele lá da mansão Maromba tal, que ela, que é aquela coisa. Eu não vou falar ela porque ela não é ela. Ela é ele, na verdade. A natureza nasceu assim nasceu com o peru. Agora, se quer cortar o peru e ser uma trapezinha, mas o problema é dele. Mas. Enfim, ele considera como meu irmão. Assim, como uma irmã mesmo, quer ajudar tal. e tal. A gente vê a simpatia que, que o Toguro tem com as pessoas que querem. Principalmente melhorar de vida, que nem a, a trapezinha lá da Sayuri Grande, trapezinha massa. Tá se esforçando, cara, tá fazendo os exercícios lá, tal, fazendo legal, assim. Pelo menos tem uma história, tem umas mulheres lá que é puro estano, cara, puro estano. Ai, tudo gostosa, mas gostosa daquela forma, né, estano na veia e puxar uns ferros. Só isso, parece mais homem do que a Sayuri Pra você ver como é que tá nosso mundo, cara Mulher parecendo um homem de tanta bomba E a nossa que, querida Sayuri Sendo uma mocinha feminina, namoradinha Pra sair de mãos dadas na rua Pra sair de mãos dadas no shopping Pra viver um amorzinho lindo E... O Toboro, se ele tá ou se ele não tá ainda, o problema é dele. Só posso desejar aí felicidade pros dois, juntos ou não. Não sei se eles vão ouvir, provavelmente não vão ouvir essa merda aqui de podcast. Tem que desejar tudo de bom pra eles. Que eles são pessoas aí esforçadas, tal, que... Humildes, que querem é, melhorar de vida, melhorar a saúde. Eu tenho um shape maneiro, como diria o outro, <risos> e é isso aí, só isso que tem pra dizer deles aí, eu tô falando muito aí, cara, sempre tem um doente, sempre tem um doente que vai contar essas coisas, quantas vezes eu falo, né, aí, então, enfim, eu falo, eu fico falando essas repetições, cara, é horrível, é horrível falar uma coisa dessas. E que mais que eu posso falar? Ah, estou gravando lives. Estou fazendo lives aqui. Na The Live, na Twitch. Eu estou fazendo. Quando eu posso, sim. Tal, eu aviso sempre antes no canal do YouTube. Eu aviso no Facebook. Enfim. Mais um Enfim na Conta. <risos> Só para avisar vocês. Os links estão na descrição. E eu acho que eu vou, eu vou fazer um negócio aqui, tô aprendendo a editar vídeo, tô aprendendo a editar vídeo. Eu vou pôr esse podcast aqui, dirigindo, sim, meus amigos, eu vou fazer algo aqui, no, no vamos fazer um jogo aqui, não sei se é um Eurotruck, enfim, vou gravar um jogo aqui, eu jogando, e vou fazer uma edição aqui maneira, para colocar o podcast aí tal, tal, tal. Eu acho que vai ficar legal, cara. Eu acho que vai ficar bom. Pelo menos visualmente falando, ao invés de parar, ficar aquela tela preta com o logo do FonsaCast fixo na... no vídeo, eu vou fazer um malabarismo aí, cara. Uma coisa, uma edição mais elaborada tal, e tal, e tal. Vamos ver aqui o que, que mais eu posso falar. Ah, acho que eu vou mandar uns abraços aí pra galera, já que não tenho nada pra falar. <risos> Eu vou mandar um abraço aí pra galera. Vamos abrir aqui os grupos betas aqui do Facebook. Vamos abrir os grupos beta. Ah, já tá logado ainda, bem, já tá logado. Ai, ai, ai. Oi, eu sou o Que que é isso? Lembra do Topodidio? Esse ratinho, malandrinho, grande ratinho. E agora quando eu quero abrir a coisa eu não consigo, nossa, dá uma puta raiva essa porcaria, bicho. Ah, tem outro assunto pra falar antes disso, do nosso querido Ferdinando. O grande expoente da direita travequeira! Ai, ai, ai, ai, Nossa, como é que eu pude deixar passar isso daí, cara? Tem que falar, tem que comentar por cima. É aquele negócio, cara. O Ferdinando Moura tá pagando por o que faz, cara. Ele xinga as pessoas. Eu gostava dele, eu gostava dos vídeos dele e tal. Mas ele é muito é ofendidinho, é muito putinho, assim, e o carro dele, o Mustang, lá é, é réplica, não é nem um Mustangão original, é réplica como o Tasca falou em um dos vídeos dele, um abraço também para o Alexandre Tasca, que provavelmente não vai ouvir essa merda, mas um abraço, tá mandado. Então, nosso querido Ferdinando Moura é travequeiro. <risos> Aquele negócio, para Quem não sabe ainda, pra quem vive numa bolha que tá pegando esse podcast por acaso agora, teve a entrevista do Wilton lá do Todo Dia Podcast com, a, com o travesti e tal, tal. Ele, o, o Wilton gosta de ouvir outras pessoas, tal. ele abre espaço pra todo mundo que tem ideias diferentes, é um podcast muito bom, um abraço também pro Wilton, Falando assim, tal, relacionamento, aí travesti falando com as pessoas que saiu, que gente já saiu com gente famosa, tal, tal, também saiu com youtuber, músico, assim, tal. Aí, pelo jeito que falou, dá para se entender que é o nosso querido Ferdinando, mas ela não falou que é o Ferdinando. Aí, de ele é, deu entrevista e ficou entre nós, ficou entre Esgotosfera. Aí alguém, não sei como, de fora ouviu e o outro cara lá fez um vídeo lá falando que o nosso querido Ferdinando é travequeiro, baseado no que o nosso querido travesti falou. Aí Nandinha fica putzinho, fica putzinho. Nosso querido menininho malacói do hebraico. Aí processou os dois lá, cara Processou o cara que fez o vídeo Que eu nem vou lembrar o nome E processou também o Wilton <risos> Claro, tem irmão que é advogado Fala pro irmão, vou fazer um processo Faz um processo, põe lá no fórum de cotia E aí fica lá só pra assustar a galerinha Mas ele não vai ganhar, ele não vai ganhar Porque o Nando Moura faz igual, cara Faz a mesma coisa com as pessoas lá, cara Ele ofende as pessoas, ataca as pessoas, bicho. Cara, é... tem que tomar no cu esses caras aí, cara. Esses caras hipócritas. Aí, outro que surfou na onda Bolsonaro aí. O que teve de aproveitador. A gente aprendeu nessas eleições, nosso querido Bolsonaro, tu ganhou aí? Eu falo nosso querido porque eu não considero assim. tá? Eu não, eu não gosto de política. Ai, mas você tem que gostar. Não gosto. Porque eles são todos iguais É tudo igual, ninguém vai mudar a sua vida Você que tem que mudar a sua vida Mas enfim, essas eleições viram o quanto de chupim pode se ter Para chupinhar nosso querido Bolsonaro E depois que tá dentro, quer foder É assim mesmo E o Fernando nosso amigo Ferdinando é um deles E é isso aí, agora eu vou mandar uns abraços aqui Ah, tá difícil abrir o Facebook Que Hoje tá, tá uma merda aqui. Mandar um abraço aí pro, pra Esgotosfera, do modo geral, assim. Mandar um abraço pro Xerox, o grande Xerox Holmes aí. Ele tem, tá na força aí, um abraço pra ele. Um abraço também pro Tachô Tachima, grande Tachima. Um abraço pra ele. Tachima que é o cara do, dos podcasts, o cara que manja mesmo desses negócios aí. O cara tem ajudado a galera aí a gravar seu podcast e tal, e tal, e tal, e tal. Um abraço também, porque eu lembrei do Cachim, eu lembrei do William, do Menefrego. Um abraço para ele aí, para mudar a nossa, nossa forma de pensar, para você ver que sempre há um outro lado da história que você não sabe porque eles, eles não querem... Que você saiba eles eles querem que você seja gado deles. E aqui nós não seremos gado deles ainda. <risos> um abraço para o William também. Um abraço também para o beijo de Viriato. Que todo mundo pensou que era o William, mas não é. <risos> também pensaram que o William era o beijo de Viriato, mas também não é. São duas pessoas distintas. Um abraço para ele também. Um abraço. Já mandei um abraço aí pro Hernani, do nosso querido Sociedade Primitiva. Tá ficando muito bom, cara. Muita qualidade mesmo. Tá? Ele investe nisso daí de verdade investe em fazer programas bons. E ele tem feito programas muito bons, muito excelentes. Eu recomendo aí o nosso querido Hernani, nosso querido bom da boca. Que tem se alimentado do leite federal e tá fazendo maravilhas. Que continue bebendo mais da fonte, hein? Do, do leite federal. Leite federal que é cheio de proteínas e vitaminas. <risos> também um abraço aqui para os grupos betas do Facebook. Mandei um abraço aí pro Renan. Mandei um abraço também para quem que eu posso mandar um abraço aqui? Se o nosso querido Facebook a deixar de abrir? Ah, não vai deixar, não vai deixar. Ah, tá zoado aqui. Tá zoado. Bom, mandar um abraço também pro pessoal do Facebook que curtiu a página do FunsaCast. Tem gente curtindo aí o Facebook aí do nosso querido Funça Cash, que é o seu podcast. Mandar um abraço também pro grupo de Sociedade Primitiva no Facebook, de um modo geral. Aqui, queria ver alguns nomes, mas eu não consigo. O Facebook não quer colaborar. E também um abraço aí pro nossos queridos grupos betas do Discord também. O grupo do Beta Pobre, um abraço aí, cara. Um abraço pro Beta Pobre também, que tá voltando a fazer podcast, e para todo o nosso, todo o grupinho. Também o grupo do Menefrego, o grupo do Beijo e Viriato aí e tal, um abraço pra ele. E também pro nosso querido, pro meu querido, pro meu amado, pro seu amado, grupo do IB do Discord. O Romero, já mandei abraço, mandou um abraço também pro Raul, um abraço pro David, um abraço pro nosso querido Kevin que era o André Matias, que agora virou um criminoso fora da lei aí, <risos> mas é um cara esforçado aí, tá estudando tá estudando italiano, cara ele quer falar italiano, ele quer, quer, quer falar com as mãos, ele quer falar com os braços, porque italiano ele fala com os braços assim, e gesticula muito, não sei se vocês sabem disso. Também mandou um abraço pro nosso querido Homens Carecas, nosso querido Borá, aí o cara aqui Tá em todas, ele curte o meu podcast, curte o do Romero aí. O cara tá lá, tá edificando aí o nosso querido grupo. Também mandou um abraço pro Dante aí, Dante tá em todas aí, cara. Todo lepe de fagueiro aí. E também não podemos esquecer, Mandar um abraço pro nosso querido Felipe Soto, que é o um herói aí, herói do campo, herói da cidade, que é o Thiago Carvalho. Administrador de vários grupos betas Que não é namorado Do Arthur Petri, hein E aí, falar nisso, como é que tá o relacionamento Deles <risos> Também mandou um abraço aí Pro Lucas Santos do. Mandou um abraço aí pros quatro caracteres Em japonês aí, que eu não sei falar mandou... Também mandar um abraço Pro Scant, ô Scant, abraço pra você aí Que tem me ajudado aí E também abraço pra vocês que Curtiram o blog Que, que comentaram no blog Também um abraço para o Alucard, Pebeta, um abraço para o Thiago Pereira. O Thiago Pereira tá em todos aí com a foto do Raid aqui. <risos> também um abraço para o cara, cara que japonês aqui, que faz um sorrisinho, aqueles dois pauzinhos, sorrisinho assim, bonitinho. <risos> Meio gay assim, mas tudo bem, tudo bem. Um abraço também para o AbastadoCast, um abraço para ele. E para o Absurdix, nosso querido em céu, também já mandei um abraço para ele. E também mandou um abraço para o pessoal do Telegrelo. Sim, meus amigos. Tem o pessoal do Telegrelo que está curtindo aí, dos grupos betas do Telegrelo. Um abraço para o IB também de lá. Um abraço também para a Confraria. Burguesa Glória, o grande burguesa. Um abraço para ele aí, especial. Também um abraço... Oh, como é que eu podia esquecer, cara? Um abraço também para o Luquinha Saifert, também tá lá, cara. Rapaz Santo, paz de bem. Feliz da vida. <risos> tá trabalhando, tá, tá sentindo a delícia que é o tripalho sobre suas pregas, meus amigos. <risos> e é isso aí, minha gente. Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembro de novo para vocês dar aquele joinha, dar aquele comentário maroto no vídeo onde quer que ele esteja, tanto no YouTube quanto no make.tv.tv. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e fiquem bem.